Глава шоста Побагатих на незвичні враження гицляг знову заморосив дощик. Але до наших домівок залишалось якихось 50 хвилин ходу. Ледве тягнучи ноги, надвечір ми поверталися додому. Була древня, вичерпуюча втома, від якої навіть перестаєш боятися Феді, якого ми в цей день так і не зовиділи. Я провів дзвінку до її хати. І батьки були настільки люб'язні, що навіть запропонували переночувати під їхнім дружнім кровом. Ні, хоч і вельми вдячний за пропозишн, мем, точніше, пані, хоч і не відмовлюсь від невеличкої перекуски, бо вдома, як то мовлять, і церковна миша не мала би що з'їсти. Поки тривало велике жерття, дзвінці напустили воду покупатися. Мені було мило запропоновано зачекати на їхню ясочку, по чому цілою сім'єю з'їсти пишний десерт. Хоча вже й на жерсті картопляного п'юре циклопічними шницелями Та тепленькою, як бабине літо, малиновою зубкою На жаль, дзвінка мусила відпарюватись у ванні А я мав чекати на отой власний десерт Чи не матимете за зле, пане Михайле, якщо ми трішки проглянемо вісті? Ні-ні, що ви, почуваєтесь як у себе вдома Тобто уявлягайте собі, що мене тут немага я й сам гляну краєчком ока, чи далеко ще, подати купогону. Щось позіхаю сильно. Видайте голосніше, а я прикрию очі і буду уважно слухати. І ще, може, спру так на вас голову. О, власне, так. У вас не тисне не? Щось я розпозіхався. Кінець шостої глави. Mm. <laughs>